Fustnicii de sub stâncă Drumul se proptește într-o armată uriașă de brazi și de mesteacăn. Satul respirat a rămas în urmă. În dreapta și în stânga văzduhul urcă deodată pe dealuri fără culmi. Iar în față, peste vârful brazilor, în calea soarelui, se ridică un parapet gigantic de piatră, cu cinci cucuie în cap și cu mii de zgârieturi pe față. Dar pădurea nu urcă până lângă stâncă. Copacii se opresc fricoși și respectoși la distanță, lăsând între ei și parapet un loc chel ca un fund de ceaun, în mijlocul căruia niște călugări pribegi au durat adăpost pentru ei și pentru domnul. Ca la douăzeci de pași de poarta sfântului locaș, pe o blană încăpcănită între burțile a doi mesteacă în Gârboviți, odihnește un om păros ca un urs și gânditor ca un arab privind spre Meca. Este, desigur, unul din fericiții care stăpânesc aci. Mă apropii de el, nu clintește. Mâinile îi rămân încleștate de marginea scândurii, iar ochii fixați într-un punct sus-sus. Unde să fi gândind cu vioșia sa? O fizări ceva deosebit pe repezișurile din față? Sau calculează distanța până la cer, fericit că înălțimea muntelui o scurtează? Blagoslovește, tată! Salut, răspunde sfinția sa, coborându-se din înălțime și făcând un foarte ușor compliment. Decepție. Soarele a urcat totuși deasupra parapetului și acum privește voios printre două cucuie enorme. Câteva raze s-au coborât spre schit și n-au apucat să înfășoare biserica din vârful turlei în jos. Părintele mă privește cu foarte puțină curiozitate. Semn că mai vin oameni prin aceste locuri. Aici e un schi de călugări cuvioase. Da, domnule. Adică nu, e o pusnicie. că pusnicii, să știi și dumneata, se deosebesc de ceilalți călugări. Ei trăiesc mai retrași de lume. Are dreptate. Natura este acid de o sălbăticie rară. Omul n-a stricat și n-a înfrumusețat nimic. Doar o potecă de picior și-a croit cu multă sficiune spre vârful muntelui de piatră. Cel mai apropiat târg a rămas la 90 de kilometri, iar ultima casă a satului mai vecin la vreo 5 sau 6. Dar norul de pădure dintre schit și sat mărește distanța și de străinului impresia unei izolări desăvârșite. Pusnicii aceștia vor fi hălăduind, desigur, mai mult în păsărilor, a păsărilor, apăraielor cu păstrăvi, a urșilor, a iepurilor și firește a lui Dumnezeu. Vor fi fericiți... Cum vă mântuiți în singurătatea asta, părinte? e păcătosul mă cheamă. Apoi domnule, ne-am mântuit binișor, dar n-avem pace cu diavolul, fiindcă noi, vezi, dumneata, se cheamă că suntem ostașii lui Hristos și pentru asta satana ne poartă pică mare și mereu ne dă război." Ostașii lui Hristos? Hm, dar eu văz că n-ai nici sabie, nici pușcă. Ce fel de ostaș are mântuitorul?" Cred că sfinția ta ai văzut pe diavolul, dacă nu în carne și în oase cel puțin zugrăvit. Cum nu? Ei bine, după cum ai observat, dracu umble întotdeauna armat cu ghiere lungi și ascuțite și cu o furcă mare de fier. Din gura și din dinările lui ies flăcări. Puterea lui, dacă însuși Hristos nu poate să-l biruiască singur, trebuie să fie înspăimântător de mare. Și sfințiile voastre, cu mâna goală? Pusnicul mă privește cu milă. Hmm. După cum îmi dau seama Dumnezeu, domnule, nu te prea pricepi în lucruri de-astea. Satana, domnule, nu se biruiește cu săbii și cu tunuri. El, blestematul, nu fuge decât de înfrânare și de rugăciune. Și se cheamă că noi, călugării și mai ales pusnicii, ne ostenim să-l biruim cu aceste arme care sunt mai tari decât furca și decât ghearele lui. Mă uit mai atent la părintele Patrichie. Nu e gras, dar nici slab." Netezimea feței și vioiciunea ochilor sunt ale unui om oricum îndestulat. Sau poate că aerul curat, verdeața fără seamăn și, mai mult încă, mulțumirea sufletească de a se găsi în solda lui Isus, vor fi cauza acestei înfățișări robuste. Ce înțelegi sfinția ta prin înfrânare, Părinte Patrichie? Apoi, Domnule, înfrânare se cheamă că e atunci când nu dai stomacului ce-ți cere și cât îți cere... Când nu prea te treci cu somnul, când vechezi la rugăciune și când oprești trupul de la poftele păcătoase. Și cu ce vă hrăniți cu vioșiile voastre în pustietatea asta, părinte Patrichie? Pusnicul mă privește puțin ca O Dumneata, domnule, după câte pricep eu, vrei să mai ispitești. Dar să-ți spun că nu e de rușine. Ne hrănim, domnule, mai cu fructe, mai cu oleacă de cartoafe, mai și cu pâine, că de la Dumnezeu este. Soarele a scăpat dintre cucuiele muntelui și a îmbrățișat toată turla la bisericii, s-a coborât puțin și pe crucea de deasupra tindei, prelungindu-și în cerdacul unei case mari, în formă de vilă. Privesc pusnicia mai cu amănuntul. Pe lângă câteva case ghebuite sunt altele mari, văruite de curând, cu grădini în față sau în dos, unele cu cerdacuri înflorate, altele cu geamlăcuri vopsite, câteva cu prispe de pământ. Ce faceți, sfințiile voastre, cu așa locuințe încăpătoare, Părinte Patrichie? Eu îmi închipuiam altfel o pusnicie, câteva chilioare mai răsărite ca bordeele și în mijloc o bisericuță de lemn. Hm. Dumneata, ți ei, dar vezi că nu e așa. Fiindcă, Domnule, vine lumea de prin sate la slujbă și trebuie să aibă loc. Iar cât pentru chilii, nu sunt făcute așa mari numai pentru noi. Că noi suntem oameni săraci, Domnule, și mai închiriem în timpul verii că statul ne dă puțin, Domnule. Acum, pricepi?" Pricep, desigur. Le trebuie și lor îmbrăcăminte, încălțăminte." Anteriul părintelui Patrichie e de mohair și mohairul nu crește ca iarba. ghetele sunt de box și boxul nu se doboară din copaci. Și dacă nu te superi, cu ce vă ocupați sfințiile voastre în pusnicia asta, părinte cuvioase? Apoi, domnule, să știi dumneata că ne ocupăm. Degeaba nu șa de nimeni. Eu, de pildă, am de la Dumnezeu darul preoției. Când nu sunt de rând la Sfânta Biserică, mă ocup mai vârtos cu cetirea scripturilor, fiindcă să știi dumneata că și cetirea scripturilor se cheamă că e o armă grozavă împotriva vrăjmașului. Soarele a scăpat în largul cerului și acum privește schitul din plin. O rază se strecoară printre crengile bradului din poartă și șaflă loc dezbenguială pe fruntea lata aeromonahului. Va fi citind într-adevăr? Eu îl cred. Numai cine n-a trăit în mănăstire nu știe cât de mult te îmbie la lectură și pacea turburată de vifore sau de tălângi și flacăra din cămin și umbra din pădure. Să te știi fără nicio grijă, nici familie, nici dări, nici chirie, nici inspecții. Să ai băbună și lemne cât mai multe lângă ea, sau un și umbros, un unde soarele să nu te afle și furnicile să nu te stingherească și să deschizi cartea. Cu cât nesați să avurezi pagină după pagină, chiar dacă ai mai trecut pe acolo, cu câtă bucurie primești cu vioșilor și ale mucenicilor, și cu câtă atenție repeți ca să nu uiți citatele din Sfânta Scriptură și faptele demne de a fi povestite celor neștiutori și care îți pot servi însă de pildă în calea spre mântuire, ai citit toate viețile sfinților cuvioase, Da cum nu? Și Biblia și Patericul, Nu mai odată crezi dumneata. Și Pidalionul cu canoanele și pe Efrem Sirul și pe Macarie și pe Doroftei? Da cum nu, domnule? Se poate să-mi rămâie? Și eu am citit foarte multe cărți bisericești, Părinte Patrichie. m mă privit surprins și neplăcut. Tot ce se poate. Dar vezi că dumneata îi fi având ținere de minte mai bună. A mea nu e chiar așa." Hm. Se aude o talangă, apoi alta. Caut cu ochii în jur și văd două-trei vaci păscând în hotarul poienei ce urcă în spatele schitului. Aveți vaci multe, părinte, patrichie." Vaci zici dumneata, da, de unde? Are stăreția câteva." Dar lapte mâncați, desigur." Cum o să mâncăm, domnule, dacă suntem pusnici? Se poate una ca asta?" Ochii scoditor prind în rărișul ulucilor din față o coadă brează. Părinte Patrichie, eu găsesc că e lucru nesocotit și chiar păcat mare să nu vă îndulciți și sfințiile voastre, oricât ați fi de pusnici, cu câte o ceașcă de lapte. Măcar bătut că nu mai are grăsime în el." Laptele cuvioase e considerat de când există oameni și dobitoace ca tot ce poate fi mai hrănitor și mai de folos la casa cuiva. Când țe foame, te îndestulează. Când ești bolnav, îl iei ca doctorie. Cu el se hrănesc și cresc pruncii și puii vietăților. Domnul nostru Isus Hristos tot cu lapte s-a făcut măricel. N-ai observat cât de des se pomenește în cărțile sfinte despre lapte? Cum nu? Știi că Sfântul Ioan Botezătorul, când trăia în pustie, se hrănea numai cu lapte de capră. Mai târziu, când a ieșit la Iordan, nemai având în apropiere caprele sălbatice de prin păduri, mânca de vacă și de bivoliță, atât el cât și ucenicii lui. Adevărat? Desigur, părinte. Sfinția ta n-ai citit?" Ba, cum nu? Am citit, dar, cum vă spusei, n-am ținere de minte." La sinodul al 14-lea, care s-a ținut la ploiești din anul 67 după Hristos, s-a discutat foarte mult chestiunea aceasta. La urmă s-a hotărât prin canonul numărul 2 că laptele nu poate fi socotit de fruct decât pentru cei care le dă mâna să-și gătească mâncări de post alese, nu și pentru niște bieți pusnici care n-au decât cartoafe și pere pădurețe. Cuviosul mă privi bănuitor. Adevărat grăiți? Adevărat, părinte, vai de mine! De, domnule, uite, e rău când n-ai ținere de minte. Ce te ști în zadar? Acum, de ce să zic, câte o lecuță tot mai gustăm noi, dar în miercurea și vinerea nu ne atingem, Doamne ferește! Părintele Patricie lăsă o în pământ. Eu îi ridicai deasupra schitului. Dau un târcol poieni și descoperă la marginea piezișe un fierăstrău tolănit deasupra unei viroage. Nu funcționează. E stricat sau nare are de lucru. Burlanul de coajă s-a spart în câteva locuri și apa care avea misiunea să învârtească roatele, țâșnește în șuvoaie violente. Ar fi bun un duș rece. În apropiere, s-aud grohăituri de port. Un călugăr își duce groșteiul la namol. Carne de porc obișnuiți, părinte Patrichie." Pusnicul mă privi Chiorâș. Se poate, domnule, să-mi puneți astfel de întrebare? Tocmai dumneavoastră, care aveți așa cunoștință de canoane și de opreliștile sfinților părinți?" Apoi, după ce văzu pe monah cu purcelul. A, de crescut mai creștem cât un godăcel, dar nu ca să-l mâncăm, ci ca să-l prefacem în sfânători." Ne trebuie și nouă, domnule, îmbrăcăminte, încălțăminte, mai un pic ușor de un de pentru candelă, mai o cutie de chibrite, că lumea e săracă acum și nu mai de la slujbe cum dădea odată, pricepi? Cum văzi eu, sfinția ta, vrei să mă prinzi la strâmtoare, părinte patrichie? Să știi însă că n-ai să poți, fiindcă eu sunt foarte la largul meu când e vorba de canoane și de popririle sfinților părinți. Cuvioșia ta știi tot atât de bine ca și mine că creștinii, fie ei mireni sau călugări, sunt obligați să mănânce carne de porc prin canonul 9735 al sinodului de la Nicea, nu atât pentru motivul că mușchiul de porc e minunat oricum l-ai găti, ci mai ales pentru a nu fi la obicei cu evrei și turcii, care, după cum știi, sunt ținuți de către lor să nu mănânce carne de rămător. Părintele Patricie râde și ret. Ești șmecher, domnule, cunoști bine canoanele. Vă să zic că mâncați carne de porc, nu? De, domnule, până mai acum vreo cinci ani sau șase, nu se pomenea aici că lugări să pună limba pe carne de porc. A venit însă un sfetagoreț și, dacă am văzut că mănâncă el, ce ne-am zis? Dacă ăsta care a trăit în sfântul munte se înfruptă, înseamnă că știe el ce știe. Și de atunci am început să ne mai spurcăm și noi. Acum, firește, eu cetisăm canoanele alea, dar dacă n-am ținere de minte, îmi făcusăm de uitare. Miercurea și vinerea însă nu se atinge nimeni chiar de-ar fi să crape. Printre ulucile curții, unde mai ori zărisem o coadă de vacă, văd acum o fotă vărgată deasupra unor glesne subțiri și goale. În câteva clipe, glesnele prind să se miște și fota se apropie de gard. Un ochi atent se furișează printre uluci. Un lucru nu te întrebai cu vioase, Care, domnule? Aș vrea să știu cine vă mulge vacile. Dar multe ai mai vrea dumneata să știi. Ia ca noi le mulgem, dar cine gândești?" Mi-am închipuit eu, dar cred că faceți o mare greșeală. E lucru undeopște cunoscut că vaca spre deosebire de oaie, cum simte la ugerul ei mâna de bărbat, ascunde laptele, căci mâna de bărbat e mai aspră, după cum aspră e și vorba." pe când mâna de femeie e gingașă și moale, iar glasul ei, subțire și dulce, e mai atrăgător. Cred că ai observat la miruit, când îți sărută și dreapta, că sărutul femeii e mai cald și buzele parcă se lipesc de palmă. Și poate ai mai luat seama, sfinția ta, că mult mai ușor te îndupleci de a unei femei ca de-a unui bărbat. E sau nu? E. Iar vaca părinte, pe nedreptea încărduită cu oamenii moi și zevzeci. S-au dovedit de către învățați că ea, Sărmana, e unul din dobitoacele cele mai simțitoare. Așa se explică bucuria pe care o are când o femeie se apropie de ea cu găleata, bucurie pe care și-o exprimă prin mugete ușoare și învârtituri din coadă. Pe câtă vreme la apropierea unui bărbat care vine să o mulgă, fluștură nervos din cap și zvârle din copite. Să-ți dă o pildă din chiar viețile sfinților. Ști că Marele Antonie a hăstrit pe Valea Niprului. Parcă așa. Da, da. Și pe Valea asta a Niprului crește niște iarbă grasă și verde, cum nu se mai află în altă parte a pământului. Acum Sfântul Antonie avea o vacă elvețiană dăruită de un boier egiptean. Nu se poate, domnule. Îmi pare rău, părinte. Întreruperea Sfinției tale mă îndreptățește să cred că nici n-ai citit viața Sfântului Antonie." Ba, eu am cetit-o, cum să nu, dar dacă nu e ținere de minte, te rog, iartă-mă. Și cum zic, Sfântul Antonia avea o vacă bună de lapte, dar fiindcă era mulță de bărbați, omulgeau ucenicii lui, ascundea-i laptele, din care pricină bătrânul pusnic se afla mereu în lipsă. Că el mai mult cu banane, știi că banana e un fel de castravete murat, și cu lapte se hrănea. Când și când mai trimetea câte un ucenic cu ea la drumul mare ca să întâlnească vreo femeie și să o roage o mulgă. Atunci va cade de-a îndoit și întrăit. În cele din urmă și-a făcut cu viosul pomană cu niște sârbi, care îi se duceau să se închine la Ierusalim și a scăpat de ea. Dacă vacile sfințiilor voastre ar fi mulse de femei, după cum aveți așa pășune minunată, va ar de n mai duce grija gurii. De, domnule, așa o fi, dar... Nu-i iertat să calce picior de femeie în casă de călugări. Cred că atâta lucru știi și dumneata. Dar nu-i nevoie să intre în casă părinte și apoi nu spusești singur că închiriați camere mirenilor? Sau poate numai la bărbați? Da, de unde? Că omul trebuie să-și vie cu nevasta, cu vreo fată, două, dacă are? Ba, unii mai trag după ei și câte o slujnică. Dar vezi că nu se potrivește. Una e să-ți calce în chilie femeia cu bărbatul ei, ori cu stăpânul, alta să vie slobodă. Pentru asta nu cred să mai găsești dumneata vreun canon. Dacă, Părinte Patrichie, femeia e mai spurcată decât vaca și decât porcii pe care îi țineți la ușa casei? Sunteți greșiți, sfințiile voastre. Femeia e ființa cea mai curată la inimă și cea mai cu suflet din câte sunt pe pământ. Prin femeie se înmulțește omenirea. Mântuitorul, când a înviat, s-a arătat întei femeilor. Cuviosul Vitalie petrecea noaptea la un loc cu femei desfrânate pentru a le întoarce de la păcat. Sfântul Ilarion cel Nou a viețuit șapte ani în casa unei femei. Cuviosul Simeon, cel nebun pentru Hristos, nu s-a sfiat a intra chiar în baia publică a femeilor. Însuși, Sfântul și Marele Prooroc Ilie a fost un timp găzduit de către o văduvă. Știu, la sarepta sinodului. Ei vezi? Dar ce zici despre Sfântul Prooroc Sergie, care a avut trei sute de ții Parcă Solomon. Da, de unde? Solomon nu știi că a fost rus de neam? Lui îi plăcea băutura. Cu femeile nu se prea băga. Și, dacă mă crezi, însuși Sfântul Apostol Pavel, când venea în propoveduire la București, trăgea la una calița pe șoseaua Iancului. Scrie negru pe alb în istoria bisericească. Păcat că n-ai ținere de minte. Părintele Patrichie mă privește bănuitor. O fi fost vreo bătrână. Negreșit că bătrână. Apoi, de, domnule, dacă e vorba de bătrâne, se schimbă chestia. Așa cât o babă mai dă și pe la noi, mai pentru vacă, mai pentru o rufă, mai pentru o curățenie, că femeia o e mai îndemână decât bărbatului. Dar să știi că nu mai babe, domnule, să nu-ți faci alte socoteli. Nu, părinte." Soarele a venit în dreptul stomacului. Părintele Patrichie saltă capul și se convinge. Domnule, e vremea prânzului. N-ai vrea să cinstim câte o liță? De ce nu, părinte Patrichie?" Și două dacă se găsește. Chilia cu viosului pustnic e o adevărată casă de gospodar: vacă în grajd, porci în coteț, orătănii prin curte și flori în cerdac. Înăuntru de toate, mese, scaune, paturi moi, tablouri, o pușcă de vânătoare, un revolver, patefon și nicio carte. Dar absolut niciuna. Am găsit explicația în lipsa de memorie a Sfinției sale. Și are dreptate. Dacă nu ține minte, de ce să mai ție cărți la ușa casei? Văzându-mă că întârzi în fața unui grup de icoane, părintele Patricie dispare pe ușa polatrei. Îl surprind în mijlocul unui rai de șunci și de cârnați, trăgând țuică dintr-un fedeleș. Izbucnim amândoi în râs. Dumneata, ce învârtești, domnule? Sunt uh, ofițer părinte. Acum însă fiind în concediumă port civil. Bravo!" Ne-am găsit doi ostași, unul la lui Carol și unul la lui Hristos. Dă palma încoace. Acum sunt sigur că n-ai să mă condamn, fiindcă ostașii, camarade, oricare ar fi ai regelui, oricare ar fi ai mântuitorului, trebuie hrăniți bine, nu-i așa? Așa e, părinte. Că altfel dezertează la inamic, nu? Desigur, părinte. Și iară izbucnim în râs. La plecare, nemai văzând nici soare și nici verdeață, alte gânduri mă preocupă. Mă întreb, câți draci o fi răpus Hristos cu ajutorul cuviosului Patrichie? Mănăstirea Căldărușani, în 13 septembrie 1931 Adevărul literar și artistic, București, anul 10, seria a doua, numărul 571 15 noiembrie 1931